Balladé Károly, beviteli ezüst tükrök. Tisztelt minden hatóság! Ezúton érdeklődöm a fordított gravitáció iránt, hogy a beviteli ezüst tükrök miért és hogyan, és hogy a ledek fénye alatt okos hogy legyek, ha a kihalt pálya udvar most is épp olyan. A tiltott energiaszintek polcai közül Most vajon melyikre tegyen vissza az ószövetséget? És kit fognak itt kérdőjelre vonni hamarost, Ha a mesztelen talp hűs parazat éget? Jaj, hogyan igazodjam el a spirális kupola Spirituálisan légmentes ében térközében, Ha kicsorbult elmémhez hozzábutul. A nincstelen, mesztelen csiga szégyen. S bűneim, hol tárja fel a kegy oltárja, Ha nem tudom, hogy ősrobbanást robbanást játszva, Mit fűz az olajgőzös vritőz időt Ha épp nem vetül rá fűvilágosító pászma. Izzásban mártott sárga partok szélén állok, Nézem, ahogy beáll a színre a gyors vonat, Senki nem ágál arra, hogy szent az álnok, És hogy az Isten se kéri gyors megváltásomat. Tavasszal kihajtanak majd az éghajlatok, És valóra válik minden bolond futó álmok, De kard életekről, nem feslik le a kajlatok, Hősi dalt a vigyázban skandáltok. Így hát inkább tisztelettel érdeklődöm, S ha megtudom, majd felkiáltok, azt a beviteli ezüstükrök törnek szét a földön, Kis vakond visítja, szik itur ad astra.